Doina pentru Colinda de Crăciun. Linui Doamne, linui din, vine moș Crăciun, și în gânduri, alergăm ca să-l primim. Linui Doamne, linui din, stelele sclipesc din geam, și ne cheamă în cer la tine să venim. Linui Doamne, linui din, toți luceferii prin noapte ne zâmbesc cu al lor senin. Linui, Doamne, linui lin, Vin toți îngerii la Maica prea curată cu alor față ca de crin. Linui, Doamne, linui lin, Ei aduc ștergar de raze și la pruncul cel de soare se închin. Linui, Doamne, linui lin, și -i cântă o dulce doină, Cum o cântă dorul vara, dintr-o frunză de mălin. Linui, Doamne, linui lin, dei i răspund din vare codri, Cei de brad ori de arin. Linui, Doamne, linui lin, Ei privesc cum șiade pruncul Îmbrăcat în fir de aur, Argentat ca cer de in. Linui, Doamne, linui lin, Îngerii copii colindă și de cânt e satul plin. Linui doamne, linui din roiuri albe luțe pe pământ din ceruri vin. Lacrima bucuriei, doamne, când ai rostit, ca bucuria mea să fie în voi, și ca bucuria voastră să fie deplină. La minunea nașterii tale în noi te-ai gândit, fiindcă trecerea prin poarta bucuriei, pentru noi ai rânduit.